שיחה מספר 20, בבנק מיכאל הולך עם דין על הבנק ולומד משהו על בנקים בישראל. מיכאל, בוא נלך לבנק. אני צריכה לשלם כמה חשבונות. מה את משלמת בבנק? בוא נראה. חשבון חשמל, חשבון טלפון, חשבון גז, חשבון מים וגם תשלום של המשכנתה. משכנתה? אנחנו לקחנו בבנק משכנתה. כשקנינו את הדירה. זאת הלוואה לקניית דירה. עכשיו אנחנו משלמים כל חודש על חשבון החוב. זאת הלוואה בריבית? כן, ריבית די גבוהה. כמעט כל המשכורת שלי הולכת לבנק. רציתי לשאול אותך משהו, דינה. אני רואה שאנשים כאן לא משלמים בכסף מזומן שהם קונים בחנות. זה נכון. הם מעדיפים לשלם בצ'ק או בחרטיס אשראי. זה נוח, כי משלמים רק פעם בחודש, אבל לפעמים מוציאים יותר ממה שצריך. אז מה הם עושים? אני אגיד לך מה אני עושה. אני מוציאה פחות בחודש הבא. בוא ניגש לפקידה. שלום. שלום רב. אני רוצה לבדוק כמה כסף יש בחשבון שלי. מה מספר החשבון? חשבון שש שש אחד עוד משהו? כן, אני רוצה לשלם את כל החשבונות האלה. ואני רוצה לדעת אם המשכורת שלי כבר נכנסה. תכף נבדוק במחשב. כן? המשכורת שלך וגם המשכורת של בעלך. טוב מאוד. אני רוצה למשוך 200 שקלים. איך קוראים לחשבון כזה שמכניסים ומוציאים ממנו? חשבון עובר ושב. זה שם יפה, עובר ושב. מה שיוצא מהחשבון גם שב אחר כך. הלוואי. אצלנו הכסף עובר ואף פעם לא שב.